Redan vid avmarchen uppstod en del smärre problem och stockningar. Kavalleriets avmarsch hejdades vid en hålväg av den framtraglande infanteritrossen. Man var tvingad att hålla upp ett bra tag tills den stora massan av kärror rullat bort. Men till slut försvann även rytteriets långa radband bort i skymningsmörkret, där juninatten tände sina första stjärnor. Vid soluppgången hade de gått till anfall– och nu när solen återslöt sina ögon, red de bort alla de som ännu levde. Deras tynglösa skuggor snart ett med natten.